Què te diuen? Pues eto, eto, eto, eto. Té a 79 anys, i vaig dir-se, vaig ser en Barcelona. Com vas cor a Lo que va passar en Fran, que dient que matàvem tantes persones, mm. només per idees polítiques, no vaig fer que no m'ho I un dia, me'n vaig anar, sento viures a ma casa, D'enparonte, perquè un torri de matí ja ho feien, això? Quina raça pues, no ho sé, vull dir i ja no, de fronte, no existiré casa i no vaig dir res a ningú, perquè si no m'havien dit els homes yeah. que haguem a casa, al cel·leteri, els torris. I vaig veure allí que hi havia un soldat, i persones a la fase d'abans, homes, i va, un va dir o a davante, o a tirar un maracó de més altres, sí. I entonces van descomençar a tirar aixina, aixina, i van morir però tots els homes fiaven. quan mouien? No, por lo menos 15 o 20. I això que era el bueno, riu Xec? Bueno, el riu Xec estava així, i aquí estaven els que mataven, i al costat, ahí a la a quina part seria això? A quina part exactament era? El... Ja me va dir al costat del cementari. Al sí. sí. cementari? O sigui, sea, segons entres sí. al cementari per la porta principal, diguem, a monar al cementari a mà dreta. No van no. no, no, va dir no? Així ho Sí, jo, jo, doncs, jo no me recorde si no, jo recorde que, bueno, així està bé el... Però pues, pues, ho un... ah, no. explico No, no, bé, bé. Igual sí. està el rius, eh? eh? Pues allí a la part del debat estaven les persones que van matar, i a l'altre costat eren els que mataven, els soldats, mm -hmm. eh? I hi havia uns pobrets que pobraven i tot, soldats, doncs. mm. perquè claro, és una cosa que sense motiu matar a tantes persones no hi ha dret. Mm? I jo quan vaig veure això amagar, estaven... Creí eh, que hi havia un mar o això, i vaig amagar que vaig poder. Quina edat tenies? Doncs pues entonces tenia uns set anys, quinze o set anys. Ja, jo seia I per què vas anar ahi? Per, perquè t'ho contàvem i no I no jo dic, bueno, doncs pues jo veig que fan coses que no estan bé. Però és que això és una... I aquestes persones, veritatment, se't xe s'ha Podem pensar com vulguem, no? Si sí. eh? sí, sí. sí, sí. sí, no les polítiques van fer això, doncs pues jo, jo no m'ho quería i vaig anar-ho. A... Ah, I a ja que ja tamé ho avorem, no? I el papa te'n recordes que diga que quan fien d'escola anaven a Rossega a recollir les vales? Pues, no pues, no te'n recordes que va dir que era això? Sí, això ho sabia. I després te vas quedar allò o vas a anar a correr? Me vaig anar a la casa, que no, no vaig dir res a casa. I no vas veure després que fèiem en els cossos de la gent no, que va morir? No, perquè me'n vaig anar a la casa perquè estai molt impressionant. I tant, se ja pues m'han se... que me deuen a mi, me mataren també. Sí. Va, voleu vostè com és el i hi havien alguns holgats que plorien poc, perquè claro, obligar una persona a matar quan ells no tenen res que vore, ni això, és que quan a Franco això era una dictadura d'estes que... tremendes. El meu papa no el van matar de milàcrits, quan ell va estar tancada la presa. Conta-ho, conta-ho. Eh? Ell, d'entonces hi havia CNT i UGT, sí. i jo no era de la Xenetè. Com, claro, el meu papa és molt bona persona, però molt liberal, eh? I entonces pues, volien que, que no oferen refugios ni res, i que se d'anarà a València... Això va ser quan la retirada a València, que se va, retirada, que va, sí. se va entrar ja ho sé, ja. Entonces, tal, que, que se l'emportaven, i que els de Negrín se l'emportaven. Sí, se l'emportaven, i, i en poc de temps va morir la molt mama, Pero aquí siempre ¿Sí? espera se aquí se... a la, a la pared, que aquí, Eso, espera, que yo, yo no me conté, y esto me que él es que tu compadre era de la CNT, que era de liberal y tal. Y que seguís ahí, seis y y yo que él perjugado, pues, están enter en entrar en los es grande esto de, de PS5 y van a dar un balde de però va a València que ho necessitem, doncs mon papa va dir, jo no puc a d'amén, en compte que està mort, m'amaren i m'amoran, i tinc tres pedres, no vaig deixar-me a deixar ¿Eh? entonces, yo, amato, de ser sols. I entonces jo a mort tot això era jo caminé, i jo caminé a tota el que era a València. Entonces em dirà, doncs és el meu, i escogeu la cosa, al final en València, em paguen l'avui. va a la color que bueno, estàs vist, no? I fascista. entre els anys que tenia, la major de tres, no, no tenia mare, i els diners que tenia, m'ho no guanyat molt, el, no van veure res, ni mare, a la casa no la van repisar, ni minjar, ni res. que te deus? Tenim qualsevol persona. -te? Tu quina hora tenia? Entonces, al ¿vale, embavore, lo que tú sabes, el que sabes bien tú si sí, va a ser cuando el gobierno, el, el gobierno, de la República va a pasar a Valencia. Pues eh, consideran una persona, mm -hmm. que no es esa la que Y era era y revisaban casos, no digo una por revisar en persona. Y las sí. sí. embavoregan a notificar la familia. Ah, claro, y eso hasta abuelas, ¿vale? dos semanes antes. ¿Y quién va a ficar a la presó? Sí, I mi abuela también, cuando ustedes van morir les dos. ¿Y quién va, y qué, y quién va a ficar a la presó? Sí, sí, el Guadalupe. De... El Guadalupe. El Pero después, cuando lo van a apoyar, lo van a acusar de rotos. A ver, entonces va estar la presó. ¿Y cuándo tens va estar a la presó? Te, ¿Te recordes? Bueno, o qué? no. Sí, no, un toquet, pero yo no sabía res, eh. Yo, me dien, escribir per aquí, escribir allá. Yo, pero no sabía más. hasta que, ¿sí? Sí. que va bien gris, que estáis del pueblo, cobran, tiran, un po' un malo, tenía malo y bien, y, no, 40 y no podía, y no podía, ¿Eh? y yo, ya no te he dicho ni una reforma, pero no un rol, y prima, y i amb uns altres ciutats que no teníem res, i jo vaig tindre que espavilar-me molt, i com manes matemàtiques, de tindre comptabilitat, la meva germana que li agradava aconseguir, aconseguir aquí la senyora Cotí, però jo tenia uns de set anys o set anys, ja, pa, pa, que espavilar-me tot. Va a l'any 39, que <susurra> ho no van a mullar d'entrar ah, no de la presa. Sí. Però el, el van acusar de roig i no li no deixaven treballar en res. Va, va ser quan vau fer el, el mas, sí. perquè no podia treballar. I per què el van acusar de roig? Perquè havia fet algun de la CNT Sí, saps? I sí, perquè havia construït el fet. El com va treballar, ell era... no, no treballava, però ell dirigia i anàvem d'obre cunfios que van començar i les que no sabien que ho faig, i però és molt bona persona, Per favor, aneu-vos de 3 de la pobra gent i s'han matat els condignons. Va estar molt de temps a la presó? No, tenia certes de la retinada, estic junts i junts, o març, o no vaig saber res no sabia. Que no que, que estava en la casa? No, no. I sí. me van dir escriure per per allà Però està en una forma que no sabia. I allà l'únic que van tenir un poter d'apollo és una dona que coneixia el meu papa, de era jovenet, i el volia. No. I entonces ella era lliura, i va i va dir. Pues bueno, veniu allà a un maletitiu a la costa de Lledó, y allí vamos a ir, pero en no tenía nada, mi niña no me lo sabía y no tenía en alma ahora, mi niña enteramos desde la tierra y el hasta la puerta del sol, allí había un comedor, pero mi ya que se, no se A la puerta del sol, ahora allá vamos a que li va a portar-ho sota, i això va a portar un pan d'ara o què, què, què... No has que el sota. Sí, sí, que és ahí un primer. com una sopa i un olor, que té cal el no? que els cuis de araixis i això que tenia el lloc. Si que jo tenia el lloc. I tamé està empatat. I a mi em quedava el altre lloc i tira un poc a pedala. I i la númerasón d'aquellos, però que tots podeis anul·lar i t'inclamar i no torna. De segon, però sense... Aixem-nos quan d'empaix, i un pa que no se podien anul·lar, és fer mal, a l'altre. Aixem-nos que el que toguma és, com si i després quan va ixe la presó, que quan que van anar pujant la roca, què passar, oi? Eh? No, perquè pues, eh, com estava tan mal, que estava ben molt llit, que xam, estava ben necessitat, un polmó, m'ho parell i que d'estam i això si m'incris no, en rellena, fa l'any que se fos que és que, doncs pues, m'han donat a, a gelar, la meva germana i jo a treballar. Jo, a la seràpica, de vaig emplear. Està en casa ell. Eh? Ell va començar a treballar en, en el mar, no? Sí, va comprar una de terra, de terra de per a Idao, a la i ell el com sabia tant de obres, ell mateixa eh, de... no sé, no, no... sí. va fer un masel. Un masel, no un carrer d'arquidrat va desboloixar-ho, va I que ell no, no sabia d'ell de cor de Gauraurres, sin embargo, a la Vitae, de Junta, de Junta, de Junta, de Junta. De totes les frutes ni a Vídea, per aconseguir. Després per on ja deixàvem tot, que tindes que mos alçàvem de matí, i ara no mos diiem, bueno, pues, al darrere sóc l'altre dia, i ja teníem sí, un Eh, el van cridar durant una temporada a al Grau, al Quartell, jo, del Grau, i en una verga li pegaen a la Guàrdia Civil, el sargento del camp, i pegava a, a l'esquena. Jo no m'entraig, jo sí. ell moria. Muita paia, que era el Grau. I què li feia el Grau? què el feia Sí, perquè quan ells era ben de que era roig, doncs era però entonces era pa... Però estaven llibertat, o és que estaven, estaven llibertat? Sí. Estaven i, I per què anava llat? Perquè llibertaven, allò... L'havia no d'anar, em pensé que era de poder llibertat condicional i es podien que presentar. Sí, no, no. Así, pello, no, però, bueno, així, a prop ell, un passeu, de Sant Francesc. Però, no anava, sí, a molt grau. Això era el quartet de Sant Francesc que ahir estaven, ahir que tenen es, es. els personers dels consells de guerra, anaven a Perquè això és un convenc, i en la responsabilitat que s'està emergitada ho van convertir en presó. Però era un convenc, és que cada vegada més s'estén. Llavors quan va ser la, la, la primera presó estava ahir, jo hi la presó ahir de tot, de la ronda, i després ja la presó que li va arribar al fora. Me no, no, no me perquè estem... A... no, perquè estem mirant ara aquestes coses, no, no farien coses. Eh? Perquè... No, no, no. no, no. no. Molt, perquè estem mirant ara vas, no pròpia, hi hi no, aquestes coses, no, no farien coses, no, no farien coses. El que que vas a dir un cos i ja vas a enterar I un moment de Barcelona... De quina edat va vindre? Després, de ah. Pues no anys. Ah. a Barcelona, que en la capital ja sempre s'ho veu gran, arriba 5, 4, així ni ni pa prò, perquè en ningú Ton pare conta que va a treballar, que era Gaudí. Ah, sí, un persona, des de d'estar allí, pues va a treballar pa Baudí, era un home que jo el que dirigia, se podia, un home que tenia molta idea de la construcció. Va a treballar al Parc d'Ori, era un carrer, ara és A l'emés molt que tenia un pare, molt sartada i molt bona persona. Quan va a morir, una que l'havien els treballadors, els pagàvem, i, i després els de dorem la pròpida sense poder, o, o el mar que te tenia mai lligau, doncs sí. pues quan pues, s'acaba se la setmana, i diria la mama d'aquest, perquè la mama la... d'aquest no s'ho podia guanyar. I ja, fer una coqueta o alguna cosa als treballadors, perquè ells el el o sea van Sentia la última hora de la Vicenteta a reventar el cafè. Era que tenim. uns anys, mosatros posar les semanes de ballant, amb aquell home germana jo, i els comentes, tot això no he llegat a la que havia res, a llevar-la a la roda. Només baix la vida i el meu papa, mosatros hi hava molt a la boca. I aquest, i tota la feina. I el sàpid pronti com no i si no anàvem de destra, a pegar-me a la volta, que era el centro, o, a, o al cine, pues claro seguís -se, a el fillet al que valeteu i anem-se'n recobrem, que n'agastava. Eh? I quan arribàvem a casa va que tal, no serveix. Quan anàveu, quan, quan anàveu, quan, quan anàveu, les xiquetes junt i feu gimnàcia i tot això. I després se va acabar allà? No, antes, no, després a la república. Ha hagut uns xiquetes i feo gimnàcia i... És i... no? no. sí. no. es que hi ha coses que de memòria ho tinc tres coses en comptar. La major, la circulació que pongo d'entro de bé, els homes desobrits de, ories, de forma, que a a fer una cosa i ja no s'ho vaig a fer. Sin embargo, de anys d'atrà no em recordo, però ni el mocluís. Però el la fa mar, a mà, sí. aquí em no passa la data, de Escoltà una cosa, i, i el teu pare, si es que se va a morir, pues tiene que estar nascendu-te sentant-se en la vallada civil? No, vaja, no, va ser, va ser... una temporada. Sí, no. I tu què dius, que li, que li cascaven quan anaven allí? Ja no m'ho va dir. Li pegaven? una vega, que li treia sang a l'esquema. vas dir una vega. Okay. Una vega, no me'l volia fer, no me'l volia Una vega li ho vaig ja tot en sang. I és es que hi ha un espatius eh, preocupar-lo, no m'he sentit. I el no. papà me va dir que el sargento, jo que era vellós es que un altre que n'hi un vellest que tenia fama de castrar-mo elles en una repressió, però igual a mi no el trantament. Hi si ha un sargento a l'avaneciment el... del Grau. A ah, alguns doncs que era del Grau, i el Grau, doncs pues, era el partidum del Grau. Pues, jo... Això jo, jo em sentiria al i el papa també m'hi va apuntar que el pare li va confessar de la vera que en l'època el pistolerismo, la segona, i era de la setmana, i que més a la fogassa portava la pistola. I una vegada va amenaçar un capellà, la pistola, i va apuntar el papà. Pues I li va dir a ell, perquè diu que no ho eh? eh? no havíeu portat això. El ¿Por que sé que, que no va mor menys que anàvem a porxia pegant a la xocar res. Però això va ser l'any 34 de Barcelona. Ah! Va entrar ací? Van vindre això perquè a no podia aguantar això. Vaig fer res, que no feia res. Va ser la general de Barcelona de l'any 34. Va durar amb tot el. A quan m'han que això, te'n recordes fer algo de jove... Sí, me'n van vindre això perquè pel carrer no se podia anar. Anàvem a la policia pegant i tot. I mon papa diu, que me togués sense veure res i que era així, que tenia sa mare i jo... i que això se'n va dir. Però... Ara en 34, ara en 34, ara 34 que no va. Durant el dia ni era jo va ser una' tenia de guants. I I que tenia de guants. I que tenia de guants. de guants. I quan va arribar ací va continuar sent militant de la CNT? Doncs entonces no ho Jo faig. No, entonces, ja no. Jo me recorde, sí. me recorde, el seu si único sentit, contar una vena, que de que al tío Pepe, o a tia Maria, o, a María, o, o no, no sé, no ho sé, no ho però és important, que importa, quan anaven en a entrar els propers del tanco, el gallo, Segur que teniu pistoles o base, que van agarrar i les van, les van, van fer un forat ja, i van tirar tot el carrer. I els carnets i tot. Perquè això fa un mal de gràcies. és que no, és una persona que va no ha fer res. Només que, que tingués de ser república i xocar-te, que ho maten, que no pot ser. la persona... O sigui, ja luchat, no sé si ja havia dutxat nou. El mon papa va ser una ninesca tal. Son pares, 49 anys e, eh? no, que se va morir, era un home, i la mare es per viñera, i son pares se va morir també, jove. Son pare estava eh? al grau, alli es i es carregar això dels i ben jove se va morir, entonces se a quedar. La meva ovega amb els fills, i més no hi tenia, guanyava la vida tenia Escardena, 요 que era de 6 anys va ser que emработa't en dos-Chuis que m'heu d'haveria que m'ha everiat, kind abonnés els seus�tes, que emborr obviousament". jo sort es van donar a laнибудьa tense, a Hayır no coneixia no. uh, no ningú greu. Heu ha sigut que és bojil tot. Que ahí novena poet naprawdę secundent a pre Estat en la radiològica. Sí. Va passar molt a broma. que era un home molt treballador, i va guanyar d'aquestes diners, com a no dir, perquè estava en un lloc important treballant. I ell treballava, seria una mà de obra, no pas en el a base de dirigir. I jo tenia una espècie de mon pare, perdó i un home molt saltat i molt bona caçó. I mm -hmm. vostè treballa ara en les Jo vaig a la xarxa, a la serà mitjana, mm -hmm. a la mi, serà i a la com que no me donat res, eh? no res, que aquí no m'he donat res si la caixa pues entonces vaig enterar de que no lo faco, perquè jo fa el som de no caçó. La caixa, oi, per caso, si potser no Uh -huh. y me van de nada a trabajar, 20 Hay señas que, hasta que me vas a pasar, vas a trabajar allí... ¿Por qué no vas están... a ah. trabajar ¿Trabajaba en hombres son... son... bueno, y dones o...? Bueno, ya bien, yo y nada. Y después, un hombre, que es de contable, de y... chico, jove, y después tenía también un comerç de dèvres, i també hi havia un altre xiquis que faig n'hi havia pa més, però com en dons és, i pagar i ahir havia una xefa que havia de poder ajudar No m'he fes Doné una muntona xera de pòlixes a dèvres, fes copis, jo tenia xuca i l'han de ser d'aigua. ¿Aquí se, se comenzó el... a trabajar aquí en la cocerra? La cocerra, la cocerra. ¿No? ¿No a, sí, ¿A la cerámica le quieres entrar? Si, ¿A la cerámica? Pues yo, no te he pintado. Me ves que es bien, le he intentado pero... en casa. Y allí, a la cerámica, un año tiene que ir a trabajar. Pues, la ¿A la cerámica aquí no la tienes bien? No. va de ahí, son 25 años. En caso, a los 15 años, a 45 doncs pues, quan agarra el 36, senyor... Quan va a voler tots els aconsellaments, senyor, sí. probablement, no va encoradar. Molt joventos, que no coneixessis. I no va treballar en la reguàrdia? En la reguàrdia? No, d'això... Jo, no. no. de política, cadascú pensa com vola. Però no m'agrae estacionar-me, no sé, que això me no sé, un certificat dirigir remarcar quan hi ha digut. Que sé que no araes després vendries un segon. Quan la guerra, quan va esmigurar, sí. Quan va iniciar la guerra, com es parla alguna manera per quan va la guerra i després de la Primera Guerra. La va de formaré, que s'ha tornat part d'algum. Pues, quan va començar la guerra, no prega intentant els bombardejos la pobra dona se va enjuntar d'una forma que quan tocaven l'alarma, que anà molt, no tancava la porta ni se preocupava de la porta. Està heu trastornat. Sí, ja, jo tenia que encarregar-me un terme a veure i tancar la porta. I estava a casa i feia, tot bo, tot bo, llevan els pares. I un dia estaven meu papa allí i mosatros, i de moment David Y, y, es que... desorienta. Desorienta. y va a morir mucho hoy. ¿eh? Solo no, va a morir de no que va morir d'una forma. quan aquella vega que va començar a tornar nos a l'armo i ella va fugir, se va deixar la planxa amb l'antel·la i quan era tornada, estava tot que ella no servia fa res, eh? Jo ben jove, vaig dir que et va morir d'una manera. Un 10-13 jove de poc mai. Va mor quan se va morir ella i però ja va trastornar quan les guerres? Sí. Per a les que no paràvem, a vegades no sabíem si a l'asma o a les a l'asma, perquè al moment ja tocavem l'ans l'asma i les persones anaven i desorientats i després no en teníem tampoc, perquè si ho havien muntat tenies que comprar els estropelos. Això la guerra encara? Ara, sí. La mateixa guerra, seria el final de la guerra? Sí. No, durant no, un moment van bombardejar tot el que va un... guanyar. No, perquè jo no de la fan. no de les bombardejar, no de la fam, sí. sí. no de que no havien menjat. Jo pensava que era m'espera al final, i després, perquè a encara la gent... Al començament de Franco va ser també fatal. No, al començament de la guerra, de... al començament de la guerra ja havien menjat. Sí. Al final de la guerra diuen que no, i no, després al començament de Franco... Eh, que el minjar, no, i més dos anys, perquè eh, havien canviat trango i no havien valgut els de diners. Això que vas donar i canviar, els diners, de diners, de diners. Sí, sí. quan va, sí. trot, va canviar, quan va, va entrar, ja que va ser un canvi... Compte, quan canviïu els soldats ja van retirar, ja anàvem per lletor, tots sense sabates i de qualsevol manera, i els dieu que ja estem ahí, que ja venen. Eh? Town, eh? Però va, <t'> er, no és honestament la mona d'astra, sinó el, el que hi havia, que no hi havia res, no hi havia, era el que hi havia, que que no hi havia, que no hi I a vegades convenien des d'allà, fins a la Força del Sol, la veu, entre els en pares. Si hi haguem algú, vèiem allà alguns que són vallos, ja no són vint jo, quan he anat, desorientats. I anàvem descalços, desorientados, correntes de allí, que no se rieguen quienes... ¿Cuándo estaba preguntando al palco? claro, no tenía el porque me política y sabían que no, sin ser y en el minuto. Me tenía que manejar así a la televisión, y el viva Franco, viva España, con chanote que no hubo no La guerra, a un que a va ser que no vagabans de regimentar ni diners. Ah, i després i de el pont i que sense haver morat a ningú, i jo, ah, m'està fet, i d'ací. Així que quan va acabar la guerra no va ser el millor, quan se va acabar, si la guerra, quan vas a Franco no va a ser millor, perquè vas a pitjor, quan vas estar amb tu vas a ser pitjor, molt pitjor. Fas començar els diners, jo, papa, tenia un molt d'origen, tant que havia treballat, jo no venia no no, no, ni a casa ni a En mi la mixtieta, mai, no venia ni a casa ni a casa. I la dona, des sa mare, no me li va tirar un germà, un mort, ¿Y la, ¿Y no? la gente ¿y la gente qué pensaba la reinar, y tal comentario, como Franco, la gente como estaba, estaba contenta o no, contenta no, oh, porque ya bueno. habían sentido algo que algo realmente tranquilo y apagado. Sobre todo está la gente, digamos pobre. No que ya hay un problema. La gente es pues, claro, entre que pensava en això, i després tan les paves que diuen als avions que no paraven de bombardejar les persones, a, a això és bombardeo, i després arribé a la casa i no hi havia ni tant. I vinc a matar persones, al bombardei d'allí hi havia un refugió i vam matar una persona. Es que refugió, una història, ja hi havia molt estretes, les persones com van anar de presa de presa, Pues la vera és es que quan vien a l'armes, com pues, no que els avions ja saien de munt, però algú no ja La dona me recorda que pobres, com que no hi havia ni de temps de guixar-se i havia algú, un poble era així d'una xerraura, que com que se gastava a se'l va guixar a la porta del recurso, al carrer i la pobra dona va dir ni, minjar, ni ni això de guisar, ni res, ja que era una bomba. Orar-me, un oi, que aquestes coses no estaven a la feina. I des de Fabiolstà ja me traiaven? No, de solucions, de solucions, de solucions, que un papà m'ho no. ha contat que ell estava, que va ser Frivolta, que era una integració al físico de l'ara, quan i va començar a... a un un barco italià va començar a tirar aquí bombos. No no que sí, va fer un barco... Sí. Llavors diu que ell estava cagant, que em comptava, ell ja Estava cagant en, en el, el passeus Rivalta. I, i si ja diu, on va poder-la? Si no d'un barc de Taracorre. I diu que van destruir sí. les cases que hi havia al riuset de 200 anys. I joventude. I, I cada vegà ell ens diuen, juventude vi no tesoro, i jo ho pensi, però que tesoro. Ara, jo crec que sí que és un tesoro, quan com... venen mitjans, tenen estudis, tenen pares que es apodien tot el que poden, no veu de lloc, no hi hagi persones eh? que aquí no tenen res, però normalment, la de ingeniería tipo reina el Museo de Historia eh su obispo catedral y bolocora ¿Me dices? Eh, de su. No, això... no, que, no tot? Sí, jo m'imagino que quan pararà farà clip, si no s'assegarem que parem. O sí que durarà tot. Sí, eh, és de 90 minuts, però caldrà la mitat. No? I ara sé que quan ho en altres persones, també ho van, i a vore què és el millor, diguem? Us No, que pues, a veure com la resum, a vore. Pues, a comparació de l'anterior, veig de... que ja el meu papa estava millor, jo treballava, no vaig desnudar-me, quan acabava de el meu jo lo faixo, de treballar, que no s'havien sé però ja s'havore, a lo millor, o cada vegada i treballar, s'havien no per arribar-hi, la mà, que m'hi cosí, i tení que ajudar a ella, pues, yo, no sé cosilla, eso, ya, bueno, a cosir. I pues, a lo millor s'havien cosida, s'havien s'havien I ja mou, s'havien un l'home a m'agastra, s'havien m'agrada. Ja ho volia contar antes con el cementerio de arriba de manzata, renes, se ahumieron los deuda, una colícola de los niños. En la noche, cuando enseñaron no es los en Manzaca. Y ahora en los 10, poníamos la cañada. Mi papá y mi papá. Y mi papá estoy diciendo, si, que es una vez la semana, que podían andar al cine o a una noche, soñé adres, a ver, poníamos la cañada. Y me dijeron con mi papá, que es más y con i entón jo era el pobre home, que consciència que el poble de la torcilla de l'ús que acabava. Menjàl·lus i quan acabava el home. Ja ho havia dit que ells però que se passava. Això no que una joventut va la, la guerra i la feita. Jo, si ho dic jo, el mateix a les e nesse processo já onde é que eu faço um caminho melhor. Olha, e então eu vou querer, tipo, assim, eu senti uma sacada aí, eu venho aqui na num pau curto, segundo. É uma erva pequena e amarelo, e tem um jeito de terra por lá. Andar um pouquinho da minha condição. Eu acho que uma tal seria si fos de, de dieta d'ara, ja, pues, n'hi havia molta fa, n'hi havia comedors, o... No sé què t'ho dir, a la porta al sol, però no, jo no ho sé, però t'ho diria a veure. I a veure, des de no vindrà peu a la porta del sol, i que abans tornar d'allà, t'ho diria, què passa? I ahi podia anar tot món, ¿no? Bueno, anà, jo sinto sí, esta eh? erla, encara que ja no n'hiam ni. N'hiam de tant de fam, n'hiam tot joves. Com t'haís aquí un llave d'Alfons i Gratx, que ja el teniu a Pucà, eh? En català? Sí, en català que no està ningú ja, de ser. Ja no hi si ha un titular matí ara no m'ha portat. Dic, no m'ha portat. N'hiam, n'hiam, ells no patirem fam. I no, es que no tiene nom, ni ninga. Ya. Que se ve, es que se ve. Que digamos, no sé res, obra, sí. va a pasar? que no pasa ni ni días antes, que yo era, era, mataba. Yo que reunir, necesito hablar con Tata. Okay. Y que no niente, un salvón, va a desdar y volver no otra, en aquella época no son punto de de mierda. La que el coma va la van a comprar. Y aullar mordor de pan. Jo que me'n recordo que va durar, va durar tot, i quan s'ha d'acabar la guerra. Jo tenia trec anys, quan va començar a la meva mare, quan va morir amb la va durar dos o tres anys, va I acabant tamé amb la segona guerra mundial, i amb la segona mundial, i tant també no hi havia res, perquè jo es portava el van a pasar a ah, no, no, es que la persona, después, pues, de y después, el vestuario, cuando ya vine, pues no les que pues pa' para... una patota de sí, si yo... y en ese que momento, que podía entender, cambiarse en el vestuario, re re, casi, pa' una pauleta, en el vestuario, en el vestuario, en el vestuario, Pues no m'he sortidat, si no que a un dia no et vaig fer a ells, i si no s'hauria de dir, no s'hauria perduda, perquè continuament tinc que descongelar això, tinc que fer-lo a ells. I pergutament. Si Estic que no s'haurà. No s'emprima, no recordes el bon moment no que se sí. no s'emprima la resposta. això no m'he sortidat. I sin embargo, pues, de joventud, una cosa que sí es que m'agrada mal a l'atenció no m'he sortidat, és quan es joven que... Mo'n anàvem al sí, cine, passeguem un poquet a la porta oh, al poc, o ja anàvem a tenia una amiga que era una amiga meva, ella dita, i la moja germana, que sempre sí. anàvem a ser. Sí. Anàvem a un bonacet? Jo a una cinta, Quan te seguien? Ah, se hi ah, ¿no? havia ¿no? un, hi un, sempre tenia i estàvem pregant una cada dia. Si no m'he de... Se te confundia? i no importa petita, que bonica és, quantes ulls. Però ho repetia una vera inatendèria i que no podies de per favor, ja està bé, ja està bé, Però si que para parader de, de si parader, si para, <ríe> no, no, no, no. no, <ríe> de parader, hauríes d'insat fa no és la segona. però en aquests temps, això que de un major de 18 diguem-se, posar-lo tindràs, res això és. Es. Però en aquella època lligàveu fegant voltes pel carrer del Nid o el, mito, el major, no? Feia si una volta sí, i si vos feia un un pues ja, no. altre. Ja. Sí, però ixe si que me feia tant i tenia 20 anys, res de res. Uh. Una vegada me recordes que estàvem l'anà? Jo era novia del meu home, I, claro, pues l'home, ixe va córrer a casa de l'aní, i com la mama resta, si deia això, era una cosa com a dir, més, doncs, a, a que no hi havia més, al retreste que hi us antes, ens a tu. I com un moment que li se va a durer, a durer, a durer, a durer, a durer, a que era -te de... sí. <susurra> el <que se> <susurra> tu. Ui, no, pa ser idea del papa, de, bueno, però almenys el moment, estaven així amb la seixanta d'entrar-me, i el moment diu, al dixem-te això, una cosa de camí, no m'havien d'aquí tenia que fer. Vale, que no han entenut gent. Que vos díaz, vos díaz, vos díaz, vos díaz, vos díaz, vos díaz, vos díaz, vos díaz. Jo no sé, veu més guanes. No, han d'haver molt... Una tremenda, no? Oh. Sí. Però jo en tot, eh. En todo, i, i m'ho donà unes palices i confinat per amb els altres dos I jo teniu... que eren germanes totes? Unes germanes i unes germanes. Ah, Menor. men però menors. Menors. Fa la guerra tenies sí, tres o quatorze anys. Tres anys i de tres les tres. I els dos, dos anys i demà. I els altres dos, dos anys i un dia l'altre noix. Aixina que les de de coses que hagis vist tu són les penalitats de la FAO, que contaves, els barretos los los los Ahora, esa que t'havien contat, els que t'havien contat. A i sa memòria que tens vora del passat? A veure, les coses. Quan en el raigal miraven els pares, una vega el van disparar i el tirar-hi al raigal. Sí. A veure, conta això, conta això. Sí. Estàvem en març i tenien a un raigal per poder arreglar i portar-li a I, claro, pues, pero no empeñen los cables, tienen que dar bombardear y nuevo, alguien que funcione ahí. Y no sabían no ni hablar de allí, la si pues, cuando tocan la barba en la bomba. Vienen unos aviones que poten tener más de tres en tres. ¿Sí? Sea, bomba, pero no pasa nada. Y nosotros tenemos... ¿no? Pues van no tirar a un reguet que había, en la i a reguetnia havien chacos o roncaganes i això, i jo vien que tenien que fer. Però ho viste tot... Tot de faig. Tot de faig. Tot de faig. I, pues, dicem d'aí? El... no sé com ho sentà. Que hi havia de viure, de fer? Però Després, doncs, ahi no, no però moltes vegades van fer-ho de poble, molt tard que li vivia i va caure una. que tenia diguis, pues, de ser-hi, escolta, d'ací no, es que vam fer-ho. que ja... el papa, tota la el papa que mora allà, ell diu que va caure una, però que és de on vivien. I va agarrar tot i se'n van perquè ja estava de... No tenien cargat, de... eh? Només dixien-ho, eh? Va fer un cost immens, de almenys de... 4-5 anys. I per va perdant molt mal. Perquè és el marit no t'ho menja. Mare, però... Jo em I que van bombardejar-la? La zona alça de queña... l'estació? La zona alça la van bombardejar? Bombarditzant per a de... Per a prop de... Per a prop de... I a mi va fer un intento per a mi fiorno. I corrent. Va ser la primera vegada en guerra que van bombarditzar la senyora de la Població, sistemàticament. I a la zona va ser la primera vegada que eh, tota la història van, van utilitzar bombes enxerciàrios. Churchill, quan els parlaments van concretitzar en Londres, recordava Barcelona, i tu ho vols ¿Sí? no la s'ha sí. de vist possible. Churchill era l'any 3, ara, com qui No volien dir el alemà, que ja i No hi ha constància i com ells viuen els que faltaven, que se margen, tú tú bien, ¿no? que están batats. Sí. Eso es lo que... Que eso... cosas, que la abuela que m'a sorté, usted lo traigó, no? A vos, es que se evita a estar batats. Sí, no, 20, no, es que se evita a estar batats. Sí, que se se que se evita a que se evita a estar... Y eso, creo que que... Se fue a pasar, ¿no? El rey que recorre todo que se ha però és com... Un, una cosa que has passat i que servies d'estímulo pa la vida, eh? Deies, bueno, tantes coses han passat, ja no que m'ho explica. Home, quan veies un espades, podies mm. que al principi vos ho passàvem molt bé, que els xiquets veuen les pades i vol t'arregueu la gana, sí, eh, i tot. Sí, no agarra, que eh, dia, dia, dia, que dia, que dia, les pades. Que diueu, eh, les pades, eh, les i això em morríen perquè en no per això, i no sabíem el que jo eren tan joven. Pues anaven i recupres o no, no n'hi havia, al principi. A millor tenies que estar de la rica de la fibreria hasta la plaza d'Obreu. I s'hi hau tot d'estiquetà vol a no? Sí, i s'hi hau no i... un vellintes que no para en dixirar bombes. Pues, compte, eh? La bomba de s'orientar completament. Jo ens vaig a cada costat, tanca la porta i de l'altre del carrer català hasta la plaça del rei, corrent per què? Per ahir no hi havia res. No no hi havia res. I el millor, que arribés allí, ja havíem tirat-li d'on per ells, no sé com ho tenia entendre. A tu, a una era que em va col·laborar? Sí, al carrer català, va Sí. M'han matat una persona. I sa'n la que contàveix la que tostava i... Sí, la que tostava la hora. Ha contat i sa'n i després has contàveix la que te va tirar l'interacció. No, perquè sí, que estaven i estaven era més interessades. No sí. bueno, crec, la Mària era una interacció. Sí, i espèl·l·liau com mos distraïeu, hi ha un tipus de distració. Quan acabes d'anar a l'escola, la mama m'agradó no el Portàig propes allí que hi havia un jardiner, un don... Per això va aixona. Va aixona. I la... no, no. a, a, no a altres no altres... Jo, Jo, no, no, no, no, no, I jo, després es comés i m'agraden de baix per aixec. En tot a mi no I el que l'avore existia el favor, i una vestida d'aquesta manera, S'ha va posse meva a trobar. Visc 설명 un geschult que s'ha ob 18 nós Pues disper Shoal... No sé, no l'ha del diye este va从niece a din... meals que no memorized eu no șerí men gozies personal Zahlen au d' bringt i algun moment la fe transparency que es påsEx normal度 i urtes És a jo no m'ha recordat no sabia, la nen no tramvia i ma mare d'excel·lents, i els i no mos la caida. I va molt mal en un mitjà de roig. La mare era al corinà. Era al corinà. Era veure, van fer col·lectivis, col·lectivis, poble de no sé era que a Filiol, el de la Filiol, que hi havia aquí l'època, eren cavalls. I a les aboles d'Aido Paule, i en l'any de la repartidora, l'any de la repartidora era l'any 36, que van repartir els cavalls, i en la Revolució Social, dient que era la repartidora, la Revolució no era la repartidora. I sonant cavalls. L'any de la repartidora n'aven putxar cavalls. I que els cavalls de la... No, eh, de la que va molt a una foto, que va a repetir de una manera. Tenien els pares de ceràmica en el cora. I se ho han passat bé, la vaig dir això, però, és clar, la història de ton pare i de ta mare és una novel·la, però de l'època romàntica. Perquè sí. sí. es son pare se'n va voler anar a l'Amèrica. Iba a comprar una burra y iba a comprar una burra anyway, y Entonces va a poner ahí se Y cuando era la Eva, se me si van a la prevar allá a Barcelona. Y se ha hecho un padre pues, en una especie de lujo, un flamenco, una punta de flamenco. No sé qué va a contar papá i menjeró i lluego sí és sí. no, no, si sí. que una vera posada contals que ha arribat el computador quan tu vaia a la la que no diu a un y, sí. Ay, pare, pare, la rede un també va quan no he ditada però ella va explotar. i quan això una aventura xant. Eh? Si on ve sen. De, de <laughs> coneixer a, a, a, a prometre que ja cambiaria de vida i que suà jo l'àrea Barcelona i València. Comença a treballar amb pagament per projectes. les seves que semblant, ens ha esquisció. Via Barcelona, que ningú vol Yo y van que llové y a lo mucho que se moríe, porque también no Pero, cuando ya le pasaron dos años, volí a morir a un germaccio pues, y quedaron, y se y, y, y, y se van viendo en barro, entonces iba a conocer a mamá, a las barras y a las bocas, ¿eh?, a mis hijos y, y van, espera, con, el mismo, con el novio, y entonces, cuando el no, no, a ir quedando fuera, vamos a hablar, i van dir de tornar en barco a través de la zona van fer i ja no volia els pares de la zona. que no se van fer. Lo que pasa que el germà de mare se va casar a França i se li va anar. la guerra van fer els pares de protecció de la fàbrica de Taomé i que que era llunç, davant del partolígeo de la Guardia Civil. Ah, van fer els pares de de la fàbrica. Exacte, ahí van un un hospital militar, que en la van agarrar de la i van fer el col·legio que ah, era ara. De la salle, als anys 60, un abuel va a tocar filmar, perquè no hi ha tapat el cop, i ha reclamat el que era, i va a firmar la renúncia, i va quedar a fer la sala. De la salle, De la De la salle, en això, perquè és una fàbrica estremenda, s'han de que en aquests temps, a l'ombra de la mare... No, perquè el dres copes? No, perquè no, perquè el És que, clar, algunes coses, a un lloc no comptaves el meu Sí, clar. Però a no, a un no preocupaves, perquè la idea ja havien passat... No, si tu sí que cap. No, perquè no m'acordes. Recordeu, a un lloc no digui coses, no recató una cosa de raíz no. Si ya, pero que a no... no vio a contar. no, que digué. O a lo millor... Caniposé, que recordo, que toquen a no? No, Un culegrón. No sé Una vida. No sé es. de las casas de que mi es un tino i al món el fior, abans, perquè ara... Sí, <ríe> perquè ara... perquè ara es miraran els 16 anys ja tenen fills, perquè doncs, jo veig d'una No, a 14 anys... No, però, juniors, no 6, ara al contrari... Ara al contrari, diria que tenies les 40. Ara és al revés. Però sí, jo veig joven, tenen fills, jo... Bueno, però... Els 16 anys dos fills. Els pares no volien saber res, ni un ni un mateix. Estudian que fan esos que no tengo pa' de res. Ni pa' de res. Y pa' no la he d'adopció. Ja. Hace un germà xicoté. Perdona, això queda igual que en la guerra. Però... La gent s'està agarraven. I s'està agarraven. Sí. Pues bueno, al germà menés... Asi normal. Un, un militar de Madrid que va venir a França. I l'acabant, i la costa de, de no l'infecció era a Maduro recuperar-lo i dos, un els va a ficar a la Constellació Urbana, internes, allà i a la I un poc més i se'n molt Sí. No, que el i tot el ya, el ja, i el que Mariano. No, però que el mare no de... A veure, a... a... I se l'ha vist pues quan és de es que València. En que va estar d'atreçat, no. i quan va que se va mirar que estàvem allà, i la mare havia Sí, I va. I va ser quan estiguis tard, va adoptar el teu germà, i avui va estar d'alçó... Estàvem a la cuesta sol, que se'n van a Ah, la... bueno. I estàvem amb uns germans i jo. I que no aquí, i se te a estar ahí mirant, N'he va la mama que ho deix intermar, perquèас moria i no tenia Donald Trump, i m'ập de I va clicar, va al dintre lo agarrera i el nadrof d'elló i feja I jo mi pare. I... oldba zint-g Jòm de pa discir la direu. Però jo Ham да jo, però no ho molt amics personal. I jaUn ratre copia es, partiti i ben gent Jertenia dis una vida probé, por la cosa llevaba corazón, y allí pues donató, allí tenía que ir a... pues allí entonces, a la matriz, a la matriz, a la matriz. ¿no? Se acabó la matriz, a la matriz, a la matriz. Sí. Y y me querés, se me aburran ya, después de venir en base, y allí parece que me llevo una persona y te llamo y te llamo pues aproximadamente un mes ¿un mes? y estaba en el allí, el interno el mamí y un papá durante el que yo el mamí y yo era un minero y estaba ahí y me a mi y me preguntan a mi es que diré, ¿sí? es que no, no, és ah, no, no, es no, no, no, no. una desfusca de camp de guerra, eh? Erem un rotallat d'or, sí. I volia ser-nos al ciu, perquè allibera que tenia de tot. I que tenia el Que antes de això no tenia pues no se'n ho posa a dir, no sé mira, ho sé. Però jo no ho acudiava. A, Ponte, que la a la meitat. A, a yo pasé, yo me expreso, la meitat, a la meitat, a la meitat. Jo me vaig a fer a les conches. Jo vaig a la professora de la moneta de francès, una... no, a mi dona, a Una mania que preguntés a no sabia ningú, jo tenia que saber-ho. si no ho sabíe, sempre hi ha o no hi Sí. Sí. Eh, bueno, artista, no sé, patès. Sí, eh, sí. que no és que estigués en un moment de salva. A i pues, dormia en una habitació, es, tocant-se, i llocos claros. Estava allí a vegades pues, pensava en totes les coses, a un lloc volava i entonces ella era el son pare en el teixit de Torreblanc. I ella en les pues, montes no havia anat, perquè fa una xica de les dones donde ven cine mi cielo no de niños. Ahora estoy que entendiendo. Uno no hace excusas ¿Eh? pues de redes. Y, y, ¿Y por qué con clientes así? ¿Qué contact? Me lo habéis podido. Pero ya ya son problemas. Yo dice de mí que tienen barba de que yo tardaré más que en mí tengo que de mí. ¿Pero qué pasa? Pues, que así se pagoando, las cosas que nos pasen, hacen, y yo lo que no se preocupe, yo tengo un par de tres y, y, y me ríes ahora. ¡No, no, no! ¿yo? <risa> yo, se puede que no me ríes, pero que está yo le que eso una travedad, ya volvemos a pasar no de acá. Y esta vista, no arribaremos a dormir. Me pastigáis ahora. No Però ja no mude la cara. I, eh, eh. Ahí, no, eh, jo no m'ull que no i això. i oi sempre di que tenia un pare immediat. I ja que sigues un de tot. Que la castiga a eh, Però ja cuanta la cara a tots els mons. Jo no sé cas de res, no una rica ni una que ningú pot L'allà de Consellació era un lloc d'acollida de xiquets? No, no, era de Montges. Ah, Montges, en aquells temps, pues, com resulte que no hi havia res, mm. i ens I no este menitat, jo ja, no sé si pagaria va acordar la moixa germana jo a mi, pa que estiguin bé, pa acabar-lo el germà. I en un lloc m'onat la era molt germana i jo, no es previó, però com es fa, era molt germana. I wow. qual? Eh, mon pare feia repressió, repressió no, cementerio, va treballar al cementerio, I, i feien nichos, i clar, com ell no volien estudiar ni treballar, i el germà, doncs el meu papa li treballar en como una persona que no podía estar allí, que no podía estar allí. Tenía que encargar a esa y nosotros vamos a estar bien, y el día va a estar recibiendo y se a acordar mucho mucho. Esa es que se puede trabajar ni, ni, ni, ni. y yo no he hecho ello. Lo que es eso. Cuando la de Torreblanca, la de un sargento a la bolita. Ah, de Torreblanca. Cañareta y era joven, lo cambió a ocho años y ocho, pero tenía un carácter. Un sargento de caballería a la profesora de Francia. Y luego me venía en una fecha de donas, y de una forma, pero entonces ahí está usted lo que vivía, les monté, y me que a un capellán, los días más tienen muchos la misa, Entonces, estos modos es, pero el mundo está bien. ¿Pero, sí. pero ¿sí? qué más? que dar si a No, no sé si me gusta, pero eso. ningún, yo siempre tenía que saber. No importa, ¿eh? Y ustedes se vienen, toca en historia y francés. Y tanto más grandes matemáticas, pero pues, la verdad es, va un montón de matemáticas, y me pido. Yo comprendí que esta enseña, lo mejor es que no te me el mundo, no está, pero pensé que, no que en la vida en mi papá. Así es que, estudiando... Aprendió mis asignaturas y a cañón van y No, a cosir no, de eso no. El piano también va a ir a supros, el papá, el piano, y de centro sofre, el que Y después de eso, o Saber sigui, tot, tots tot talladament, els mandaments, tots dos nostres senyors, i ens van, ens ho sí, preguntàvem. ho veiem preguntàvem ho veiem a uns, unes altres. O sa sigui, que havien de ser-vos joves i que això haguien passat amb persones molt avistades. Després quan me'n vaig dixís d'allí, i claro, no teníem res, i la meva gent m'anà i jo, no aquesta vida allà, perquè jo em vaig trobar. Per què? Doncs la cara.. I jo i jo l'he jo l'he No es va de la casa, però de reixer-me a menys? Sí, però a menys, perquè si l'album no tingués compra, jo no alguna edat per això han dixen que hi Però si hi havia molta gent, quan arribaves tu allí, ja no, no hi havia res. Tu feien pagar-te el xip. Jo més una vegada me recordé que no estaven llevats col·la i que no arribaven allí, mos han venen a anar. Entonces la peteta era igual. Entonces com no podia col·lar, i potser s'han d'errar per no. Ja que tenies que pagar. Viratim. Ja, jo no s'heu so, sentit mm. so, sen se a mi estar sense... sense m'integra. Si conoscè, no se va morir moltes persones, que pareixi una, angrarà alguna de les dades, si... E' una de les dades, si. I això s'ha posat. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. ...mig ha oczywiście r poor i no Chainal. Si. Y Star es Too Fades. … P proch RB i Espanya ens judiu adem, explica. no en przemociu. … Ester d' Excel du weint- Vik bocs, ...m�가 tak, i Espanya. Que una solució primer? que pensàvem una solució primer? Claro, com el que havíem passat, quan altres us teníem el bombarde i al cambiar de govern, que és el millor, que el millor base, que, para el de la dictadura. A veure, parla, parla. Parla de la dictònia dels sí. La gent tenia sí. molta por de fany a la llum, eh? Sí, la gent parla quan no requereix venir de manera espontània en cap a ja o i ja. No i després, no se podia dir res absolutament. Tenia poc la gent. No comptava el fratxista? No existe, el fratxista i l'estat. El fratxista i el fratxista i l'estat. Ai, ai, ai. Lo que una seguida. arriba, estalla. Sempre la maneta... És la hora. Quan van entrar els de fratxista i l'estat de el millor era per ser el que va estar, que hi ha de gaire que hi ha aquell baño o altre, però només entravem allà i no hi hagués d'això. Començom el costó a la porta del sol, que feien que se reuníem els unitats, però les persones que hi havien de l'ordre de dalt, i dels que no hi ha una vegada, tamé. Quan entravem al cine, jo pensàvem que el llibre és en el llibre, i això encantàvem i a escàrrega aquí, quan mitra, sí, ja havien evitat a a la casa de Orden ho dic una cosa. Estadions de baig, to' es feien bail, alguna cosa a distraure les perquè no tenien ningú d'anys. No tenien sempre. L'havia que n'havia més o més i no podien no pagar la Monta té altres centures molt difícils i s'acordava. Al que o mare m'era, on era que va llenar jo, amb el mar d'altra, la poixa pas, mare. Tots que anaven a l'hi, eren de qualsevol manera. A la Monta? Al que avui, i s'ha volgut estar a la porta al que no sé ara està i se baixa. Això és, entrar al recicl de la mesplà i a l'estiu s'acordava y 60 años, pero no lo mamá lo que tenía que dar. es que... Pero está tan tonto mamá, de... Pero es que no, no, no, no, no, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque para ti sí, que no que... siempre hay que ser no lo yo... Y eso que contaros es que, de... de al Paseo Rivalda, eso de alfornar más... Sí. sí. Que aquí tejo, eres muy antiguén. Sí, sí eh? Y toda la tierra sí. sabe la más. Ay, tenien calçada, sí, perquè que, que si no els ja, alumidors donarien l'atenció, diuen que, sí, estàvem. Sí, ja va haver l'atenció. Pues que dos dies allà la mentiró, però alguns que, que eren referents a, a França, también pues, havien manat de que tinguin una alerta en lo que feien, la gent. Entonces, pues, jo em vaig veure i dic que agarren dos tindolents, allí, pero si no que que fer. Sí, jo el, el papà me va contar que a l'any de l'Oiet, en Campo, va venir a un cop a que va ser que se van ficar ahí on està la presa de la Dipendència de la Parola i a un difícil model d'un espai que ceràmica, i d'allí està de l'albertat de la Dipendència de no usava un terme ahí salva... Un internet, ahí salva... No, no era... Quantis cos? Ya que se li van de discoteca a fin de segona. No, no? Sí, está bé. Está bé. Sí. Que se paren el fin de la setmana o millores tipus actes, ja no pareixen ni de menys. Mis parecs se preocupen, no saben res. Està de qui la teni libertà? No, jo, so ja yeah, és massa. No, t'ha de parlar d'aquestes? No, jo, t'he de la història de... jo, n'ha de parlar d'aquestes? No, no, no al poc de morisse, i me va dir que jo era capellano, i d'on agarrant, fugi l'aven als capellani, als a la gent que tenia aula, que n'havien uns alafari, que li va fer l'emportar a i van agarrar en un camp i se l'aven dur a la montanya, i elli se l'ha tirat de tot de camí en marxa i eh, no, no, es que va veure com acusillaven els analistes, acusillaven els sospitosos, o al rei, o al capellano, o al que fora. I se'n va tornar a Castelló i se va matar en casa de, de sa tia o de la germana, o no, no, una, una germana de l'Ambaca, en una espècie de... Un armari, fals, que darrere de que tapava una, una habitació. I ahir van tindre prou de temps, se ja veu. I en acabant se ja se van enrolar en el Compopulat, el, el, el van cuidar, ja van acabar ja, les milicis populars estes i van fer ja l'exerci popular, formal, ja no eren anarquistes i no controlaven els ah, comunistes. I ell ja, se va afiliar a ell. La capilla mestre, també. Se va afiliar a i se'n parlava, se'n parlava de serien els... Jo heu de guanyar l'any passat del 31. ...que ja hem sentit una pel·lícula que s'ha fet una de les de les dades que es una treu a fer i plantejar-se el problema. Un... Pues, el problema és difícil. Quan s'ha fallat l'escola, els dones, quan s'ha d'explicar, els dones, oi, oi, oi, oi, oi, oi. I ara venen si ja ja ja ja a matar sí. i els descommenes de ser d'aïns que s'ha venut a eliminar. Sí, sí, que s'ha vestidat? Doncs se va enrolar i va se va fer el Partit Comunista, ell. Eh? Quan va acabar la guerra i a mi se va fer Partit Comunista, se va deixar de regeixar amb se va dedicar a ser mestre. Se volgués ser un capellà, que va quedar exigada fer-ho dissimular-ho, o li van Però a l'altra guerra, ho som deu posar una altra cosa que evitar propaganda comunista i repartir-la per Castelló. Si ho feia? Si ho feia. Algú de tot és, ara mateix s'ha d'una medalla o no ho fa temps. Vinc anys, avinc anys, que ho paguen uns homes Entonces, de pues, de hecho, I doncs solíeu venir capillans amb els meus capillans, però... no té res que volien, això és unes cotilles de... I això, que diria que els capillans de tot. No això s'ha tota la vida, no? Però abans no se li res. És clar, que la ingressió ja, la que hi ha al 100%. Bueno, sí, però també és la milla coses, perquè quan apareixien, quan E, que en part d'aigua es convenç. En part d'aigua hi ha monjes i capellats, i això no? Es comunica comunicaven, es comunicaven perquè... Ha intentat. O sigui una dona que ha de monja i que, que tresten els dos, doncs pues mira. Clar. No. Que sigui el que ha de Vos contar més coses o hi ya... Està cansada. Tots volen marxar, que sinceres de tenir i va a la teva. De la del papá. Probés tota la bàvara, 10.000, va a Que és un cosiado va morir d'una depressió perquè Estremadura pues, no salud, y, sí. Y, sí. A, y, sí. es matarse, que pero ¿sí? que, que, que, sí, vale, vale. que van movilidad a la sangre sí, y un pan de sangre y que daba depresión que se va movilidad a la depresión. Sí, pero, sí, pero es, pero es, es que Andalucía bueno. y Estremadura va a ser de sus casidades. Pues, bueno, tema este de la depresión, se ven bien, de matar de los que les he hecho, pues va a ser, por lo que va a ser Extremadura, Andalucía, son unas necesidades, desde cara a la memoria de... de... histórica, por responsabilidad, de... esto es Andalucía. ¿Qué la... es lo que va a ser? Claro, porque van a ser muchas necesidades, pero que conté, habla de todo, habla de la acción, habla de tot, pero no va a ser una carnicería a la entrada de A ten... en la vez, la vez, la vez, a la a la vez, a, la, a, la, a, la, a, la, a la... Així que, així en cap, hi ha el diputat i tant, eh, que avui s'hi que el senador diu que no es estava a nébatuna. Hi que ha deixat un nou conjunt. Era molt El coneul de de tornar un nou conjunt de escola, no sé ni què. No és poscó. Si torno a un nou programa, va a haver alguna si no és lógicament no fa. I és inimaginable. Hi ha coses que no se comprenen, que les persones paren navegar els animals i són pitjor dels animals. Està l'aula d'està l'aula que va explicar una història molt bona, que un, un posiciu que no? <susurruim> van a posejar en un cementerio i que van intentar, se van quedar a lluves males i, tusses, aves, i estar encalades i que no hi haguem a ja s'ha fet caire la caua. Se pudo que haya bajado. Los niños se me caían con que también que me están llevando a la braz y se caían. El niño tenía una cuantita de dientes que era más que la, la 40, 40, 41, 42... Para el Para el corte sufrir sufrir, ahí no lo Sí, ahí sí. A banda, és que és tan que no te'n els noms. I a gent que se pot estar i no està demostrada. A la gent que estan vestirando... Jo no ho he dit, d'oixo. D'oixo, pare, parlaves de... No, pare, I si no parlo, també se no estic de de... de gent que mataren... Eh, i quina tira... Quina tira cuando mandaba en el grupo, por ejemplo, por tanto, sí. estar bien de estrés, a ver, ahora en el corte, si la familia os sabía y estar esperando a que se nos la entra, agarralo. Pero si no os sabía, ahora la voy a parar. Sí. sí. Pues la cosa común. ¿Así os sabían vosotros? ¿Eh? Sabían? Pues mira, en un momento yo no me recuerdo, que era parte de hoy, soy... No que en aquel tiempo se se acordó se acordé de de si nadie habla haber eso de tiene del coche ni de persona que no te acuerdes no, no... de que digo andando andando la culpa que eso es en camión. Bueno, la me chamía, me chamía Hugo, que diga Manuel Contreras. Entonces no que que mentre recordem que la fam de la geografia de la fam Mericheva mamma tenjoue cobra o la joventut i loquita que s'ha tornat l'objecte de tanta sorpresa, que necessita recordar com va deixar que no És una una comparada al faldó, al faldó era cosí com I ni mos que taim ni vegen més que Eh, sí, salutats, i, no. I mena que jo ja estan nostres. I recorde que tu fuus un dels meus salvadors. No me na, no recordo col·lo una que era que estava, ja sabes, que una gran estucció de almenz de un zats capteravall, si foren vale. animal eh, a zats, sí, sí, sí, sí, sí. de una manera, i Hemos neutrado la gestión que se filtRA F hoc Digital спортlivalle hadi Y UNHAX UNHAX UNHAX